Кульова блискавка. З давніх давен це дивне явище привертає увагу багатьох вчених. 10 вересня 1845 року у Франції, містечко Саланьяке, на одній з кухонь з'явилася вогняна куля, яка ніби плила у повітрі. Серед кухарок був молодий хлопець, якому жінки запропонували роздавити цю гедоту. Та юнак не кинувся виконувати прохання – а залишився стояти нерухомо. Між тим куля викотилася на подвір'я, де розгулювали свині. Одна свиня захотіла обнюхати дивну кулю, за що й поплатилася життям. 5 жовтня 1936 року в Англії господар однієї ферми спостерігав, як розжарена куля під час грози спустилася з неба. Перерізала телефонний дріт, підпалила віконну раму а потім зникла в діжці з водою. Вода одразу закипіла і продовжувала кипіти ще протягом кількох хвилин. Коли вода вистигла, хазяїн ферми намагався відшукати якісь залишки кулі. Та нічого не знайшов. У 2001 році у місті Алчевськ юнак Стас Шейченко став свідком дивовижного явища. Одного літнього похмурого дня. Грози не було. Через відкрите вікно влетіла блискуча вогненна кулька діаметром 10 см. Вона спокійно пропливла по кімнаті і на якусь мить зупинилась біля картини. Потім, потріскуючи, пройшла крізь неї і зникла. Картина впала, бо разом з блискавкою, яка зникла, зник і цвях, на якому висіла картина. Пояснення сучасних учених. Кульова блискавка не завжди має форму кулі. Інколи вона буває грушоподібною або витягнутою. Розміри блискавки приблизно від 10 до 20 см, але інколи вони досягають декількох метрів. Колір буває від сліпучо-білого до оранжево-червоного. Не виключені плакитні та зеленкуваті відтінки. Час існування від кількох секунд до декількох хвилин. Кульова блискавка легша за повітря, тому вона й пливе. Вчені припускають, що температура такої кульки може складати декілька мільйонів градусів. Існує багато свідчень про дивну поведінку кульової блискавки, серед яких трапляються й трагічні випадки. Та цей дивовижний феномен природи до нашого часу залишається однією з великих таємниць.